Du ska öppna en Red Bull som han tappade på golvet i affären. Hur länge sedan är det då? Igår. Vadå? Bra. Okej, du ska öppna en Red... Red Bull som du tappade i affären igår. Ja, det, den låg på rullbandet. Ja. Och sen när de så här ryckte med rullbandet så ramlade Red Bullen typ. Nu rullade hela vägen till slutet och ramlade ner bredvid korgarna. På jo men när du säger att du ska öppna en Red Bull som har tappat golvet då tänker jag att ja, nu ska det liksom såhär Ja då kommer du inte göra det? Men det var igår du tappade den lugn, Jag tror att det har sig lagt sig ja, men Är det vafan. så där? Ja, men tappar du någonting en burk Alltså tro mig, jag har en hel del öl på burk Som du har tappat? Ja, ja. Men öppnar då Okej okay. Ja, inga problem med det där eller? Yo, <laughs> yo, <laughs> uh. word, <laughs> adjective, <laughs> pronoun, <laughs> adverb, <laughs> run on and on and on where my gerunds at. Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 17 Av Tom och Luddes podcast Hur är läget Tommy Håkansson? Är du frukost mm, Redan nu mm. På en tisdag uh, det, det, det, det är väldigt ovant för oss båda idag eller inte för, jo det är det för det första spelar vi in väldigt tidigt mm. eh, vi, vi brukar spela in kvällstid eh, vi brukar vi spelar även in på en tisdag eh, och det beror på att jag ska fira min pappa som ska fyllas som fyller 60 i veckan så jag har inte tid med dig någon annan dag eh, och jag sitter ju inte hemma heller du ska jag fira din min... pappa ja han fyller 60 år ja. Det, det, det är så här, mm. ibland tänker jag om rymdvarelser mm. kom hit till jorden mm. så skulle det finnas vissa saker som de tyckte var jätteskumma. Som att vi firar folk. och att vi firar att någon har levt under perioden som jorden har snurrat ett varv runt solen. För det de väldigt... de per... För första kommer de ha ett annat perspektiv. Och de kommer ju mm. ha varit vid många solar som många planeter och snurrar på många varv runt. Mm. De kommer ju tycka att det är jättekonstigt att vi tycker att vårat varv är något speciellt så här, någonting att fira. Mm. Men så tycker du, de säkert du, att det är konstigt du, att vi firar ett steg närmare döden. Du, du, du är ju anti-födelsedagar. Uh... Nej, jag tycker bara, inte, jag tycker bara, inte, jag tycker bara att det är konstiga. Alltså, varför... du, fir, du fyller ju 30 år, Tommy. Mm. Uh -huh. September. För då är, Ja, precis. Uh, och du ska inte ha någon baluns. Varken baluns eller ballad. Nej. Uh, är du säker på det? förresten? jag är procent säker. Och du har ju en flickvän nämligen. Det är inte så att hon planerar någonting i smyg. Nej. Jag ska snacka med Gabriella Börja. Och sen typ ja. så Nu skulle du komma och hit. Och så skulle de säga betrakta oss. Och så här, spana mm. på oss. Och så här, försöka... Mm. Så här, var så här, biologer. Och så, så, så skulle en rymd vara. Så... Men alltså, vänta nu innan du fortsätter. Det gör de redan, Tommy. Det gör de redan. Ja. ja. Mm. Aliens. I want to believe. Mm. The truth is out there. Uh, jag, och då, och... jag gjorde verkligen den här aliens. Jag satt med händerna nu. Aliens. <laughs> Och så, och, så, och, så skulle de, och så skulle de komma ner hit, och så skulle, och så skulle de betrakta oss. Och så skulle de ja. först skulle de så här förstå att, okej. Okay, de, det där hålet som sitter där. Eh, det bajsar de ur människorna. Och sen, och sen typ, om den nästa dag när de sitter och betraktar oss, och de har det där hålet kartlagt på sin. På sin karta. På sin människokarta. Mm. När de har det hålet kortlagt som bajshålet. Så kommer de nästa dag se att det är någon man som liksom. De kommer här, märka av att män är väldigt hängivna av det området på kvinnan. Och att män liksom är fascinerade av det området där bajset kommer ut. Och då kommer, alltså, och då kommer det, de rymdvarserna att tycka att det är jättekonstigt. Åh, jag är så jävla imponerad av dig just nu, Tom och Håkansson. Allora. Du upphör aldrig att förvåna. Alltså, vi började prata om att, att, att vi, vi spelar in på annan tidpunkt. Och det beror mycket på att min pappa fyller 60. Och det leder dig till analsex. Det, det, det, alltså, det, det, jo men alltså det är så här... Lyckad att ändra när De här kollar vägar leder till rum. I ett gammalt uttryck. Om när i rymdvarelserna sen så här kartlägger oss ytterligare biologiskt, och så, så konstaterar de att kvinnans bröst bär på mat för barn. Och sen så ser de de här bajshålls männen som kommer att vilja klämma och suga på de där matpåsarna för, för spädbarnen. Det kommer ju de tycka är jätte creepy Alltså, det här är den mest urspårade inledningen vi någonsin har haft i, i, i, i våran podcasthistoria. Uh, jag, jag, jag, jag är typ mållös. Tommy. Och sen kommer de att tycka att det är jättekonstigt att vi såhär, sitter och tittar på film och typ vi, vi sitter och tittar på film och vi bryr oss om handlingen och vad som händer där och vi gråter och skrattar och så det är spännande och sådär. Vi tänker ju inte på att det är film när vi tittar på film. Trots att typ en av världens mest kända personer typ Brad Pitt eller Johnny Depp är med i filmen. Alla vet att det är den personen. Alla vet att det där är Brad Pitt som blir jagad av zombies. Men vi bryr oss inte. Alltså vi beter oss som att det är på riktigt och så här sitter och så här är inne i filmen ändå. Det är jättekonstigt. Egentligen borde, egentligen borde ingen få vara med i en film mer än en gång och ingen får veta vem det är. För annars borde det inte, det borde inte gå att sätta sig in ner annars, eller hur? Mm. Ah. Ja. Ja. Precis. Vad heter det? Vi vill bara tillägga det också att jag, jag sitter på min arbetsplats och spelar in veckans avsnitt. Är det en publik runt äh. omkring dig? Nej, just nu, är, är, just nu har jag stängt in mig på kontoret. Jag snart snart tuggat klart för den som irriterar sig på det. Ja. Ja, det. Det var sista tuggan det här. Uh, Ludde, frågar du din pappa hur gammal han är? nu? Fråg, alltså, om, jag, om jag inte visste att din pappa skulle fylla 60. Ja. Och så frågar du, hur gammal är din pappa? Ja. Hur gammal är din pappa? Ja, du menar så, inte på pappret alltså. Är det? Han är 59, ja. han blir 60. Men är liksom gammal. Då man, men du då träffa har men du ordet gammal. Ja, ja du menar mm. så alltså, ja. Om någon, om någon skulle fråga din hur, så här, om någon undrar över din dotters ålder, hur frågar de ja, då? Hur gammal, är hon? Ja. Ja, hur gammal är hon? Det är ju konstigt. Det frågar man ju. Det är en, en, enda gången när man frågar så här hur, un, hur, hur un, ung är hon? Mm. Det är liksom när, när man ska få flickvän. Den här podcasten, Tommy, mm. har ju faktiskt en hel del lyssnare, har det visat sig. Ja, en hel del. Ja, det, det, men det är ändå en del. Det är ju fler än vad vi trodde. Ja, men det är ju inte en hel del, men det är en del. Nej, det. det det är en helt okej okay skara med folk som lyssnar på oss varje vecka. Det är fler som lyssnar än som spelar in. Spelar in? Podden. Ja, just det. det ja, precis. Vi, vi är ju två. Och vi vet med säkerhet att det är fler än två. Det, det, det, är ju när det, det är ju när det är fler på scen än i publiken som det blir konstigt. Ja, och, och så är icke-fallet med våran podcast. Nej. Som tur är. Eh, och, och, och jag känner lite så här att. Jag, jag skulle liksom. Jag bara, bara så här. Bara, jag skulle bara vilja så här. Name droppa. Till exempel vill jag säga. Tjena Henke. Jag vet ju att du lyssnar. Hallå. Till exempel. Okej. Okay. Nu, nu blev Henke jätteglad över att jag sa så där. Vem ska jag säga tjena till då? Ska jag säga tjena till någon? Ja säg det. Men hur ska jag veta att den personen lyssnar? De kanske hoppar över det Ja, avsnittet. Jaha. Okej. Okay. Tjena, Johanna. Ja, bra. Uh, kul att du lyssnar, Louise. Kul att du lyssnar, Annie. Det är roligt att du också lyssnar, Josefin. Du också, Louisa. Varför är det bara tjejer? Ja, det, det, det är lite det jag vill, vill, vill komma fram till. Um, um, ba, ba, bara tjejer i 20-årsåldern? Ja, grejen är det. Vi har ju, vi har ju gjort. Den är absolut, det är absolut inte någon siffrundersökning eller något sånt där. Utan det har vi enbart baserat på eh, responsen du och jag får. Mm. Eh, på, på ett, eh, ja, på, på ett privat plan, så att säga. Eh, vad heter det? Att, det? Det känns som att det är fler. Tjejer, än killar som lyssnar på våran podcast. Ja, åtminstone en väldigt stor mängd tjejer. Mycket större ja. än vad någon någonsin hade gissat. Förmodligen är det ju fler. Alltså, vi vet ju att det är en hel del av, en hel del av er som lyssnar på, på våran podcast. Skulle inte ha gjort det om inte ni hade liksom upptäckt mig och Tomme genom svampriket.se, där vi huserar, och den podcasten. Um, men, men just det att det poppar upp Och att det är uh, tjejer För grejen är den att vi Vi, vi tänkte liksom Det här blir det, det är klart att Det, det blir väl en, en podcast Av killar för killar Per automatik liksom. För vi är ju snubbar mm. Sköna uh, snubbar sköna, vi, vi, vi är två uh, sköna snubbar Typ typ medjemän <laughs> Så sitter och pratar i en podcast varje vecka. Det är så, det är så jävla nytt och fräscht. fräsch. Två, vi, det här greppet. två vita heterosnubbar. Ja, alltså det här greppet som vi har alltså med vår podcast. Vi känner, oss, vi, vi känner oss väldigt unika. Eh, men hur som, det är jätteroligt att, att det är så många, många tjejer som lyssnar. Och, och är, du hade ju en teori om varför tjejer uppskattar den här podcasten. Vill, vill, vill du dela mer av den? Ja, vi får se om jag kommer ihåg den. För att jag memorerar ju inte allt skit jag säger. Uh, Nej. Men jag, jag föreställer mig att det skulle kunna vara det att de vill så här, lyssna på killsnack mm. så, alltså, Att man vill få en in, in inblick i hur det är när killar sitter och snackar med varandra utan att det är tjejer i närheten Och ja. när killar snackar killiga saker skulle, skulle jag kunna tänka mig Lite som så här. Det som tjejer som besöker den här tråden Askmen eller den här subredditen mm. Askmen för att ställa frågor och så här, få en inblick i, i det manliga psyket. Vi, vi är lite som Reddit fast i podcastform då helt enkelt. Precis. Vi, vi, ger, ja. en, vi ger en inblick i en, en helt ny värld. Mm. mm. Mm. Ja, mycket möjligt, mycket möjligt, men alltså det det vi tycker det är jättekul att ni är ändå så pass många, fler än två, som, som lyssnar på oss. Och grejen är den att det händer ju ibland att vi faktiskt får kommentarer på, på hemsidan eller på Twitter och Facebook och sådär. Och, och jag tänkte att nu, nu ska vi liksom ta tillfället i akt för att vi har ju fått en kommentar på senaste avsnittet från... En kommentar. En, ja, från en person Det här, är också lite. som kallar sig för Real Pipe. Pife, real pife. Um, jag, jag går ju under mitt riktiga namn på internet. Uh, jag har vuxit ifrån att ha ett alter ego. Eller ett nick, så att säga. För man blir alltid så frustrerad. Men det kanske är bra. Ja, det, det kan ju vara tjej, är det, det är kan det en kej eller en mejl eller sånt där. Nej, du har ju faktiskt börjat ditt lite mera. Jag, jag, jag genomgår en övergång. Du gör ju det är lite det. svårt för att ja. jag har ju hetat mitt nick på internet sedan 2000... 2002? 2001 eller 2002? Ja, du är... Och du är ju lite av ett namn på internet också. Ja, men precis. Så precis. jag kan ju inte helt ja. överge det. nej alltså jag, har ju, jag, har ju, jag har ju liksom inte en stor PR-byrå som Prince hade. Nej, precis. The artist formerly known as Blunt. Ja, precis. Jag kan ju inte skicka ut det i pressmeddelanden så att alla är ombord på det tåget. Utan någon kommer ju liksom Nej. undra, vad fan tog blunt vägen mm. Ja. Men i alla fall, den här personen har ställt en fråga. Som var, den kände så här, det var ju så här, jag tänkte att det kan bli lite intressant. Kan vi prata lite om det, du och jag? Mm. Äh, äh, skriver att bästa podden. Och måste säga att just ert intro Gör sig bäst om det lyssnas med en och en halv gånger Den normala uppspelningshastigheten Alltså, alltså bästa Jäklar podden bästa vad låten svänger då Ja bästa podden. Alltså i hela världen Ja bästa podden Bättre än så här, Philip Filip och Fredrik, bättre än Joe Rogan Bättre ja. än Alla Fatman poddar ja. Jag kommer inte ihåg vem han heter Kevin Smith, Kevin Smith. Kevin. Smith. Bästa podden Ja, vi är bästa på det. Vi är den bästa. Mm. Men Tommy, här, här är frågan. Eh, ni två är eller ska snart bli, bli förskollärare. Och jag undrar om ni också går runt och smånynnar på barnlåtar hela dagarna. Även när ni är hemma alltså. Eh, då undrar jag, alltså då utgår jag från att den här personen i fråga också är eller ska bli förskollärare. För det var, jag, jag tolkar ju som att den här personen går och nynnar barnlåtar. Ofta. Ja. Är det någonting du gör Tommy? Uh, vanligtvis inte, kanske enstaka gång, vanligtvis inte, men med undantaget kring jul. Mm, och mm, till viss mån, så här alldeles innan skolavslutningar, men mest kring mm. jul. Mm. Fy fan vad jag går och har jullåtar i huvudet hela tiden, i eh, december. Mm. Mm. Jag kan säga att just så sångsamling och sånt där det är inte min starkaste sida som pedagog. Nej. Jag tycker det är ganska tråkigt. Ja, jag också. Eh, så, så vidare med Du lärde mig någonting, jag tror det var du som lärde mig någonting jättekul. Jätte ja. Uh -huh. att, att man så här, man kan ju göra en kul grej av det och det behöver inte vara det klassiska, tråkiga. Du, kan, du lärde mig ju uh, sjunga Queens, We Will Rock You i, i, i, i ton till Imsi Vimsi Spindel. Ja, men precis. Det, sånt, det var ju du, helt fantastiskt. Ja. Det har, har, du, har du kört den på någon samling när du har varit ute på förskolan? Eh, inte i så här stor samling, men så här små samlingar mm. med typ fem barn bara. Ja, ah, okej. Okay. Eh, jag, jag översatte ju, vad heter det, Spiderman-titelsången också till svenska. Och brukade sjunga den på samlingar också. Eh, men, men, men, eh, ja. men du, de största fördelarna som vi har märkt av att vara manlig förskollärare... Mm. För, fördelar? Ja, det kan jag säga på en gång. yrket är icke ett sådant yrke som per automatik gör att man får högre lön enbart på grund av att man har penis. Nej. Därför Jämför du dig med dina kollegor då, eller? Ja, men däremot så är det ju eh, lättare att få jobb. Eh, man har ju fördel så. Jag, jag har ju läst att kvinnor kvinnliga förskollärare tjänar i snitt mer alltså overall mer än, än manliga förskollärare. Ja. Men jag har en liten teori om det. Och det är mm, att och, manliga förskollärare ofta är yngre än de kvinnliga. Och de kvinnliga kanske tjänar mer för att de är äldre. Så är det ju. Jag menar man, man, man tjänar ju mer alltså, va, efter varje år du jobbar om du gör det du ska så får du ju högre lön per mm. automatik. Borde man inte få uh, högre lön när man behöver det mer? Typ när man har små barn hemma. Och sen får lägre när barnen har flyttat ut. Om man inte behöver ja, Men det är pengar. samma sak som det här med, med semesterdagar till exempel. Mm. Du får ju fler när du blir äldre. Det är ju skitkonstigt. Det är nu man, behö det är, det är nu man behöver dem. När man är ung och viril. Uh. <laughs> ja, det är ju skitkonstigt. Ja. Ja. Uh, personen undrar vidare om, om, om vi använder iPads. På förskolorna. Ja. Mm, det är vi också. Förskolan jag jobbar på är nog den iPads tätaste förskolan i hela Gävle faktiskt. Oj, oj, oj. Mm, mm. Eh, och vad för appar eller spel rekommenderar det i så fall? Där har jag blå, jättedålig koll. Ja, alltså det... Jag, jag använder iPaden för mig själv. För dokumentation och sådant. Ja. Det är ett jättebra verktyg på det sättet. Alltså jag, jag, jag kan ju bara beskriva spelen. Jag, vet, jag har ju liksom inte koll på vad spelen heter. Alltså jag bara ger plattan till barnen och sen får de köra. Ja. Jag är liksom inte så sen, engagerad i det där. Sen kommer en fråga. Finns det någon eller några förskoleföräldrar som vet om att ni poddar? Och vad säger de då om de har lyssnat på er? Har ni några stora fans? Eh, tack för underhållning. Jag kan säga att jag eh, har ingen aning om, om eh, det finns någon förälder eh, som jag har som lyssnar på den här podcasten. Däremot så har jag, är det föräldrar som har eh, påpekat att eh, de känner igen mig från eh, Svampriket? Mm. Eh, så är det. Men jag har inte fått några kommentarer angående den här podcasten. Eh, vilket kanske är bra. Förmodligen. Eh, ja jag har ju liksom bara platsen där vi karierade och min VFU-plats. Och där, mm. för det första så har jag ju inte, så här, man har ju inte jättetajt kontakt med föräldrarna när man bara är där under korta perioder, typ en gång om året. Eller en gång, två gånger om året. Um, och sen skulle jag nog inte dra upp den här podden med någon av dem. Nej. det, det, det... Jag, jag, kommer nog, jag kommer nog värdera bra kontakt med föräldrarna men jag kommer nog vara väldigt noga med att inte bland, beblanda jobbet med privatlivet. Nej, Jag, jag kommer det, inte det, vilja det... ha alla barnens föräldrar på Facebook och sådär. Nej. Det, det låter faktiskt helt... Det låter vettigt Tommy. Det låter som att du har, har, har, har ett bra synsätt på din roll som blivande förskolepedagog. Det skriver jag i min CV sen. Att, att du sa. När du bor hos mig Tommy. Ja just det. Ja det gjorde jag för, för, för en vecka sen. Ja, förutom att jag fått bränsa avloppet. Och jättemycket hår. Ja, men kom igen. En ja. gång det. Alltså jävla Men det är inte wrong. det jag vill prata om. Grejen är den, Och då, då brukar du ofta eh, eh, lyxa till det med en familjepizza mm. som du lever på hela helgen. Ja, och sen, eh. och sen går jag alltid, jag jämt när jag är hos dig så går jag omkring och känner mig jättetjock. Mm. Och, sen, och sen tar mm. du typ tre, fyra dagar efter att jag kommer hem innan jag slutar känna mig jättetjock. Mm. Och det är delvis det ja. för att jag äter så jävla onyttigt hos dig till pizza och ja. godis. Men det är även där att jag dricker så jävla mycket läsk hela tiden. Så jag går ja, ju och säger det... magen är ju stinn av kolsyra. Ja, men det är mysigt. Ja, men det känns Nej, men... ju inte bra sen. På... Sen ska Nej. vi gå och handla. Måste man gå och så här, dra in magen när det går förbi tjejer och så här. Jättejobbigt. Ja, men det är tur att du inte bor hos mig på heltid. Men i alla fall, eh, lokala pizzerian som du köper din familjepizza ifrån mm. har ju, jag vet inte om du har noterat det, de har ju fått, utskänkningstillstånd. De serverar ju öl och vin där nu för tiden. Jaså, så. Ja, det gör de ju. Och grejen är väl den jag, jag har funderat väldigt, jag, ja, Jag har funderat väldigt mycket på det. För grejen är den att som liksom lokalt pizzahak och sådär. Det måste ju vara liksom rena guldådra när man väl får utskänkningstillstånd. Mm. För att då på en gång då får du ett helt annat klientel och du börjar tjäna riktigt stora pengar. Så det var därför att... som det satt ett par skumma typer till vänster när man kommer in där. Det satt, det satt typ i den. tre, fyra riktigt neddekade människor där då. Och det var jag det... inte reagerade helt på. Pizzahak som serverar öl och vin blir ju en slags samlingspunkt för alkoholister. Precis. Det, alltså, jag var ju och besökte min mamma i Hallund en gång. De som bor i ja. Stockholm fattar ju direkt vad jag kommer säga nu när jag säger Hallunda. Där mm. bor det ju väldigt många finländare och det är liksom en mm. slutstation, nära slutstation ute i förorten och sådär. Så deras mm. pizzeria där, som också får servera alkohol där är det ju fullt av fulla finländare som är ganska jobbiga. Ja, men alltså grejen är de, de, de här pizza, pizza, pizzamakarna nu de tjänar ju storkovan på på, på de här alkoholisterna. Ja. Eh, och det är, alltså jag ska inte sitta och döma och tycka att det är fel idé. Men det som är... ja, alltså, Det, det, det, det låter så dumt. För det, nu vill, jag vill inte på något sätt romantisera eh, alkoholism. Eh, jag har ju liksom på, på nära håll upplevt baksidan av, av, av detta <laughs> baksidan av alkoholister <laughs> finns det någon framsida <laughs> inte den <där> glorifierade fasaden <laughs> nej precis lyxalkoholist <laughs> det här blev jättedumt men du förstår vad jag menar i alla fall. Ja, jag förstår men det finns en liten liten del i mig det finns en pytteliten del hur liten? Känner så här, den är pytteliten. Är Okej, okay, så vi pratar om din... Så, den, är så liten, den, är så, den är så liten. Den är så liten och den är gullig. Så, den är så, så den är liten. delen du snackar om med din penis? Nej. Eh, men den här lilla delen av mig. <skratt> Inte <skratt> alltså, min penis. Tömt. Ja det var Förlåt, så det. väntat också Förlåt. det var så väntat ja, jag vet. Den, den kan inte den här lilla delen kan inte låta bli att tänka att hm fan det skulle vara rätt nice vara alkoholist Jag vet inte det men just det här att man har sitt lokala hak och så går man dit varenda dag och dricker tre öl Tre lite lite del Ja, ja men det det, det, det. Det är lite liksom en av, en av, fan det här blir jättefel, en av fördelarna med att vara alkoholist. <här> <här> <här> <här> att man inte behöver så mycket. Alltså, är... <här> synd att vi bara har ett ord som, som avsnittstitel. <här> ja. så, att, så, att vi, så att inte det här avsnittet kan heta typ fördelarna med alkoholism ja men oh, Gud, det är ju Men jag tror att du förstår vad jag menar. Alltså, du behöver ju inte mer ett par tre öl innan du känner ruset, liksom. Okej. Okay. Ja. Jag, jag litar på det, på det ställningstagandet. Ja, det är jättesorgligt att jag vet sånt. Egentligen, alltså det, det, det här, det... det uh, man ska inte... Eh, jo, jag är fan i den sitsen att jag kan prata och skämta om det här. Eh, ja... ja. Min, min morfar söper ihjäl sig. Ja. Alkohol är inte Nej, det är det, absolut inte. Och som sagt, jag har haft på riktigt nära håll. Det, det är inte kul alls. Jo, alkohol kan visst vara roligt. Men ah, du, du förstår vad jag menar. Och det är det viktigaste, Tommy. Uh, I alla fall. Men den här lilla, lilla delen av mig i alla fall. Kan inte låta bli att... Det är nåt mysigt av det och jag vet inte om du har någonting med att göra kommer du ihåg tv-serien Cheers till exempel Ja alltså det är inte så att jag kommer ihåg den Nej men jag vet vad det är ja, jag har och sett grejen det. Är det där just där liksom att det här efter jobbet så drar jag till liksom mitt stammishak. där där alla vet ditt namn Ja och så liksom jag behöver inte, jag sätter mig ner vid baren och så får jag ölen där liksom jag behöver inte ens beställa eller någonting, förstår du? Utan det ställs fram och så tjena, hur, hur, hur är läget? Mm. Ja, det är skit, säger jag. Och så dricker jag min öl. Du, du säger det till Odehälsen då, då? Så, tjena, ja. hur är läget? Skit. Mm. Mm. Men jag, alltså, jag, jag, den här tanken är liksom gnakt, alltså det gnakt hos mig nu sen de fick stånd där på lokala haket. Och det, det är samma människor jag ser där varenda dag. Eller varenda dag. Jag, jag äter pizza varenda dag. Men varenda gång jag är där. Ja, de förmodligen de människorna där. jag såg när jag var där då då. Ja, med största sannolikhet. Ja. Uh, och liksom, och, och jag blir så här... För så, så tittar man på... Men som du sa nu. Så satte några eller Hur du nu beskrev dem. Du beskrev, ja, du beskrev dem ju inte på ett, på ett trevligt sätt. Nej, de... Det är som de människor som man känner att nu är det jättenära att de här kommer och så här börjar prata med mig. Och, mm, och så känner man att du... det skulle vara jättejobbigt om det hände. Det är någonting du tycker är jobbigt. Ja, jag tycker det är jobbigt när fulla människor kommer och pratar med mig. Jag tycker fulla ja, jag... människor är... Lite obehagligt. Tycker du att jag är obehaglig när jag är full? Uh, nej. Hur upplever du jag, mig jag ty, när jag, jag är full? Du... För du, har ju, du har ju faktiskt sett mig i alla fall en gång riktigt jävla full. <laughs> ja, nej jag vet inte. Du, du var nog för full för att vara jobbig och obehaglig då. Men alltså det är okay. ju en annan sak med dig för att dig är jag ju van att prata med. Men jag tycker ja. ju att, jag tycker att jag tycker att det är roligare att umgås med dig när du är nykter, såklart. Okej. Okay. Jag får ju liksom inte ut någonting av umgås med dig när du är full. Nej. Eh, däremot Varför tror jag att du... Va? Varför inte då? Det går jag inte att prata med jätte... folk som är fulla. Nej. Nej, du satt ju med huvud mellan knäna och försökte att inte spy hela resan hem. Ja. Däremot, däremot så skulle jag kunna ja. tänka mig att du blir lite jobbig på andra människor när du är full. Främst attraktiva kvinnor. Okej. Okay. Du blir väldigt flörtig. Jaha. Väldigt på. Jaha. Och det skulle... Har du några exempel på det? Ja, nu vi var i Jäble och vi var ute med Andreas och, och hans eh, flickvän. Efter att mm. vi hade sett Superman, tror jag. Ja, Superman. Jaha, och stil. Okej. Okay. Ja. Då blev du full. Ja. Då blev du väldigt flörtig och på. Fast vi satt inte jag pratade med er hela tiden. Jo, men det var ju... Vi stod ju sen när det var spelning där inne. Ja. Så stod vi där bland folk och, och antal kvinnor i den folkmassan. Ja. Och då gick du ju omkring som ett lejon på savannen och letade gazeller. Jaha. Och sen när, när du satt och, och drack så var det ju eh, ja. kvinnor vid bordet bredvid oss också. Som, som du också flörtade med. Som i och för tjej flörtade tillbaka, tillbaka till dig också då. då. Ja. Så där, där tyckte de ju förmodligen att, att du var jobbig. Men äh, ja. Tyckte de att jag var jobbig då? Inte jobbig? Nej. Kvinnan som satt bredvid, borde bredvid. Vi borde bredvid. Hon, tro, hon tyckte nog inte att du var jobbig. För hon verkar lite flörtig hon också. Aa. Ja. Okej. Okay. Mm. Och, och sen ställde du dig och kissade på öppen gata. <laughs> skö, skö, sköka, Förra veckan så surfade vi lite på Reddit och, och läste frågor som ställdes till män på Reddit och så försökte mm. vi svara på de frågorna. Det gjorde vi ja. Den här veckan. Jag tycker, jag, jag tycker jag, jag vill bara säga jag tyckte vi gjorde det med bravur. Ja, ja, ja Det var väldigt enkla frågor. Vi, vi är ju väldigt manliga, så vi kan ju svara på allt ja. som, som berör manlighet. Ja. Eh, den här veckan så gör Flickchart eh, återkomst. Just det. Och då får vi hoppas att eh, det blir lite mer eh, eh, oenigheter den här veckan. Vi var, väl, vi var rörande överens eh, senare Det var skittråkigt. Ja faktiskt. Och vi har ju vi har ju röstat på 19 filmer än så länge. 19. Okej, okay, vi trodde att, det var 20, att vi inte men... tog 20. Ja, men vi trodde att vi hade gjort det. Ja. Och ja. jag vet inte, det ska ju gå igenom våran topp 5 då eller? Är det någon idé top... när de inte har gått upp mot varandra än? Nej, äh, men ta ta, ta ta ta ta ta de fem filmerna som ligger i topp då. Eh, nummer 5 Kill Bill Volym 2. Ja, nummer 4 Die Hard 2. Aha. Nummer tre, tillbaka till framtiden. Mm. Nummer två, face off. Okay. Och nummer ett, training day. Okej, okay, ja, den där, det, det där kommer ju revideras. Ja, och det här Något säger ju oerhört. absolut ingenting. Nej, det gör det inte. Men äh, ska vi sätta igång då och rulla vignetten? Första clashen, första versus, är V för Vendetta. Mm, som man ser en gång varje år. Nej, men det gör man ju inte. Det är ju, ah. Jag gör ju det. Gö gör du det på riktigt? Jag gör ju det. Okej. Okay. Jag har gjort det de två senaste åren. <laughs> Okej, okay. då, ja. då, då är det en tradition nu. Ja, det har blivit en tradition. Ja. Viktigare än jul. Versus oh brother, where art thou? Oj, ska jag börja? Ja, börjar du. Det här var jättesvårt tycker jag. jag tyck ja, okej. Okay. Jag tyckte det här var jättesvårt. Uh, alltså jag, jag tänker ofta så här, vilken av filmerna skulle jag tänka mig? Att... När jag blir osäker, är det så här, vilken film skulle jag kunna tänka mig att se precis just nu? Ja, det där låter ju som någonting som, som, som Brunlöf säger. Aha. Är det inte han som resonerar så där? Jag vet inte, vår kollega Anders Brunlöf då på svampriket.se menar du? Ja. Mm, så att, så jag, jag för, jag för mig att pratar. han jag för mig att han säger såna här saker Okej, okay, men då, då ska inte jag säga så då Jag tycker det är ett konstigt resonemang ja, För bara äh, för att man jag... har sett en, Om jag har sett en film två gånger Och jag har sett en annan film 20 gånger Så kommer jag vilja okay. se den jag bara har sett två gånger Oavsett hur bra den jag har sett 20 gånger är ja, Fast så funkar det inte för mig så funkar det inte Du kan mig. se en film hur många gånger som helst ja. Den förlorar inte värden När du vet vad som händer Nej det är jättekonstigt. Och ofta blir filmer, gäller tv-serier också, och bättre när man har sett dem flera gånger. Ja, jo, det kan jag köpa. Till exempel Oldboy eh, Drive som vi pratade för om förra gången ja. till exempel. I, i vissa uh... fall kan jag köpa det. Eh, det beror helt och hållet på hur viktig handlingen är. Men, men, men, men uh, Old oh Brother säger jag. Det säger jag också. Okej, vad fan. Jag tycker vi VFM detta är överskattad. Jag tycker den är Jag tycker den är Lite omogen Jag tycker i år i år Förra året När jag såg den mm. i november mm. Vilket datum jag såg den på Det får folk lista ut själva uh, Det var det var min bästa VFM detta gång Och det var väl fjärde gången någonting Jag såg Okej. Okay. Och, och sen måste jag ju säga att um, Anonymous har ju förstört masken tiden. Ja, När det är, är 15-åriga pojkar som går omkring i den och ska verka mystiska och tuffa. Ja. Och gör eh, Youtube-videos med sådana där masker. Eh, en av, en av ja. våra lyssnare eh, som jag nämnde tidigare Louise, ja. hon har cosplayat som eh, ja, vad heter han? Guy Fawkes. Ja. Ja, gör inte eh. det. Eller ja, men... inte nu i alla fall. Ja, det, det var rätt nyligen. Ja, Nej, gör inte det. Jag gillade en kvinnlig Guy Fawkes. Det tror jag du också skulle uppskatta. För det blev lite she-mail-aktigt där liksom. Gäll Fawkes. Guy, gay, gay. Gay Fawkes blev det. Okej. Okej, fortsätt. Ja, nästa. Är The Day After Tomorrow. Versus Big Fish. Big Fish. No no brainer. No brainer. Det är en av Tim Burtons bättre filmer på senare tid. Fantastisk film tycker senare jag. Senare tid, så här, mm. tio år sedan. Ja, men det är väl det bästa han har gjort. Allting efter det har inte varit så mycket att hänga i julgranen. Ja, Big Fish ja. har inte jag sett på ungefär tio år. Men, så det här, det här, att jag väljer Big Fish handlar ju mer om Day after Tomorrow. Är så jävla dålig? dålig. Ja. Är, det, är det Roland Emmerich som har gjort den? Eller? Ja. ja, oj! Jag tappade en penna <laughs> Okej okay. um, Ja, Jag vet inte, Big mm. Fish uh, Vad va har, va har Tim Burton gjort På sistone som är bra? Ingenting Big Fish Är, är det hans senaste bra film? Nej ja. Corpse Bride kom väl efter den Men den är inget bra Är Corpse Bride inte bra? Nej Corpse Bride inte. är ju bättre än Nightmare Before Christmas Absolut inte What's this? What's this? Ja, det är den enda bra låten i hela filmen. Nähe, Joho. A Mr. Oogie Boogie. Näe. Också... Oh, Alla andra man. låtar är kopplat. Det är som att de skrev en bra låt och sen typ, åh oh, fan vilken bra låt. Den här måste vi this göra en musikala. This is Halloween, av. this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween. Halloween, Halloween. Ah, nästa... Nu nu kan det bli bråk här. Okej. Okay. Nu, nu kanske det blir bråk här. Mm. The Green Mile mm. Indiana Jones and the Temple of Doom ja, Då antar jag att du väljer Gröna Milen mm. per automatik mm -hmm. uh, och det kan ju inte jag göra jag har, men... jag har jättemycket ammunition mot Temple of Doom så försök inte ja. ens Nej, men, uh... ja, men alltså, du kan inte såga den för mig Okej, okay, är det, det, det äh, Temple of Doom där den där lilla jävla ungen är med? Mm. Nuff said. Nuff said. Ja. Hur fan Vi kan har... folk hata Jar Jar Binks men inte ha någonting mot den här ungen? Shortround. Han har ett namn. <laughs> är det hans namn då? Eller det... heter han verkligen Shortround. Han har också ett smeknamn precis som Indiana Jones. För Indiana Jones heter ju inte Indiana. Vad heter han då? Dr. Jones <laughs> <laughs> Calling Nej, Dr. In... Jones Hunde, Deras hund hette Indiana för, Eller är han döpte för hunden? Han kanske hade kändisföräldrar Eller kallas han för Indiana för att hunden gjorde det? Indy, Indiana? Han heter nog Indiana Men jag tror att deras hund hette Indiana Alltså, alltså Indiana låter ju som ett tjejnamn Ja Okej, okay. men vi har inte bestämt vem man... Vi använde ju ingen veto förra gången. <skratt> Nej, det gjorde vi inte. Det behövdes Nej. inte, vi var ju överens. Ja, men vem är det som har veto? Vi får köra på sig. Okej. På tre. Ett, två, tre. Vad fick du? Sax. Jag med, okej. Okay. Ett, två, tre. Vad fick du? Påse. Ja, fan, jag fick sten. Då är det du som har första veto. Okej, okay. men jag kommer ju inte ja. använda veto den här gången. Nej, för att även om jag verkligen inte gillar Temple of Doom så gillar jag inte Green Mile tillräckligt mycket för att använda Veto. Okej, okay. kör uh, nästa då. Det här var tredje nu va? Nej men vi måste ju rösta på någon. Ja, i, i Temple of Doom då då. Om inte du vill använda <gårdå>? Veto så Så bara för att jag inte tänker använda Veto så vinner du per, per default. Ja men jag kommer ju inte ge mig. Om, om det ska bli Gröna Milen så måste du använda Okej okay, men då veto. måste vi åtminstone få dig att erkänna att Temple of Doom är en ganska dålig film. Nej det tycker jag inte. Men. Blint, du, så du tycker inte ungen är jätte Nej! Och du tycker inte jag... kvinnan är jätte Nej! Vet vem hon är gift med för övrigt? Nej. Steven Spielberg. Ja, det är hans fru. Det förklarar ju en och annan sak. Hm? Mm. Vem, vem hon lägger med för att komma med i den här filmen. Ja, det vet jag det. Mm. Ja, ska du använda ditt veto eller inte? Okej. Okay. På, på ett villkor. Vi, vi tar Indiana Jones på ett villkor. Du måste åtminstone uh -huh. erkänna att det är en sämst den sämsta Indiana Jones-filmen. Nej. Men vad okay. är bortsett från fyran. Den... Ja, ja, jo, den, den är sämst av uh, originaltrilogin. Ja, precis. Okej, okay, ja. då klickar mm. jag vidare nu. Mm. Nu röstade jag på Indian Jones. Ja. ja. Bara för att tredje... jag vill behålla mitt... Det var tre... det var tredje omröstningen. Nu kan det bli bråk igen. Mm. Ace Ventura When Nature Calls mm. Capote Capote har inte jag sett Nej, okej okay. Då klickar jag på Haven Seenit Och mm. uh, oh, Nu blir det veto. Eller, nej, det ska inte säga någonting Nej Predator Mot Ace Ventura Nature Calls mm. Predator Ja, absolut ja. Ja. Det är den bästa actionfilmen som någonsin gjorts. Ja. säger jag. Den är med på min... Har du, eh, ha, ha, ha, ha, har du sett det där klippet? För det var ju Jean-Claude Van Damme som först ja. var tilltänkt att spela Predator. Ja. Eh, tips till alla lyssnare. Om ni inte har gjort det, gå in och YouTube. Det finns ett litet... Den är relativt nyligen. Det är väl ett intervju med hans special effektsmakaren, va? Mm. Eh, vad han nu heter. Stan... Inte Stan Winston. Utan någon här känd... Uh, Stan Winston, det är inte han som gjorde mupparna? Ah, nej, skitsamma. det är ju inte. Ah, ja, men Jean-Claude Van Damme var ju påtänkt att spela, spela rovdjuret så att säga. Och det är så jävla roligt att säga. För han trodde ju att liksom... Ja, <laughs> ah, nej. Alltså, de visste ju inte hur rovdjuret skulle se ut. Den dräkten! <laughs> de, de, de sprang ju omkring som en jävla gräshoppa. <laughs> ja, fantastiskt. Alla måste YouTubea. Ja, men ah, Predator, fortsätt. den är ju med ja. på min topp 10-lista över all ja. time. Uh... Nej, är bra. Bra, bra skit. Uh, mm. Okej, okay. Alien mm. Men in Black 2 Alien? Ja Alltså, ja, det är för lätt det här Ja, ja. men vet? Inte. Är Alien 1 eller 2 bättre enligt dig? Uh, det är så jävla svårt att säga För det är så två helt olika filmer Ja, visst um, är det Grejen är den att om jag Om, om jag går till mitt argument Vilken film skulle jag kolla på precis just nu Då är det Aliens Uh, för den, den kräver inte lika mycket av mig som tittare. Mm. Uh, men alltså rent filmmässigt och berättarmässigt och allting, då är Alien en så otroligt mycket bättre film. Om vi säger så här, Alien är en film som vinner Oscar för bästa film, det gör inte Aliens. Han som, och, och, ja. Om, jag drar, om, om om man ska göra sådana liknelse. Om vi ska snacka folk som bär kostymer och spelar rymdvaror eller så här. Mm. Så är det ju värt att påpeka att han som var i alien direkten Hade det inte lätt. Nej, för att de. De ville ju isolera honom från för de att... övriga. De, de, de ville inte att, att, att skådespelaren skulle se vem som var i dräkten. Nej. Jag tror inte ens de ville se, att skådespelarna skulle se dräkten allt för mycket. För att det skulle liksom göra det svårare för dem att reagera. Och det, det går nog tillbaka lite i det vi har snackat om tidigare, att CGI att, det, att det, man förlorar någon slags, någon, någon slags känsla när, när skådespelaren spelar mot ett CGI-monster mm. eller en CGI-varelse. Och, och Det blir liksom då vill inte en jag... li genuin känsla på samma sätt. Och då vill jag börja flika in lite snabbt att det, det lilla man har sett ifrån Star Wars episod 7 mm. eh, är ju då har man ju sett att eh, och idag såg jag att det var tre eller fyra läckta bilder. Jag tror att de är läckta inom stora situationstecken, om jag ska säga så. Mm. Ehm, och där är alltså där man sett liksom, inspelningsplatsen och det, det är uppbyggda grejer och liksom det är sånt där. Och i en video som släpptes eh, då, då, då går det ju omkring ett, ett, en rymdvarelse i bakgrunden som inte är CGI utan det är liksom ja, en direkt, eh, Och Så hoppas, hoppas, hoppas. För, för det det är en av de största nackdelarna med, med, med den nya trilogin, att det är så himla mycket CGI, uh, tycker jag. Men fortsätt! Uh, är jag är helt bakom flötet när jag tror att det är Ridley Scott som har gjort Alien. Ja, det är inte Tony Skott, det är Ridley Skott. Ja, jag var tvungen att tänka vilken skott det var. Det är Ridley Skott. Ja. <laughs> eh, det, det jag måste bara klargöra. Det gick ju rykten om att, en, att när Ridley Skott hade isolerat eh, Alien-skådespelaren. Så... Att han tog livet av sig. Ja, det är inte sant. Nej. Det är nytt. Mm. Men det var jobbigt. Det, det, det, det kan jag ju tala om. att Det, det har ju liksom våra konkurrenter Filip och Fredrik pratat om i sin podcast och sagt att det var så. liksom Ja, men det är det ju inte. Källkritik, Motherfuckers? Ja. Nu kommer de höra det här och tycka att det är så pinsamt. Filip och Fredrik 0. Ja. Fortsätt. Oceans 12. Mm. Snakes on a plane. Och jag har inte sett Snakes on a plane. Inte jag heller. Och jag vill se den. Ja. Ja, då blir det dodgeball istället. Ja, då vinner dodgeball över... Eh, ja, men Ludde. Oceans Ludde. Ja. ja. Okej. Okay. <laughs> jag tycker Oceans 12 är bra, eller? Alltså det, det är väl pretto och i mig som tycker att Oceans 12, 12 är en riktig film och Dodgeball inte en riktig film. Ja, men, men nu när jag sitter och tänker på Dodgeball och kastade de hammare och allt vad det heter så är ja. det en bit kul faktiskt. Ja. Och den är ju så jävla dum. Ja. Vad hände med Vince vi... Svan? Men, han, det, men det var ju relativt nyligen kom i en film när han var typ storyn är väl att han är spermadonator och sen så söker alla barnen upp honom den Filmen kan inte ha fått mycket uppmärksamhet Nej Så vad ja. händer med Vince Vaughn? Jag vet Senast jag såg honom var ju Anchorman 2 Det är mig i typ tre minuter Spoil mm. för Anchorman 2 Ja <laughs> Okej, okay. fortsätt Åh oh, gud Avatar mm -hmm. Som vi vet är ju Världens bästa film Ja, det är det Ingen film slår avatar. Nej, alltså man kan ju tycka att en, en film är skitbra. <laughs> men det kommer ju inte vara någon avatar direkt. Nu ringer det. Det är inte till mig. Nej, ska du inte svara? Nej, Nej jag jobbar inte. <laughs> ja. Och Wall-E. Wall -E. Ja, wall -E det är så synd med wall -E, För att det skulle kunna ha blivit en så mycket bättre film. Och jag känner ja, som att typ, alla Pixar-filmer. Alla Pixar-filmer börjar skitbra. Och sen ja, blir de fåniga. wall -E är ju hur bra som helst tills han kommer och träffar människorna. Så ja, att och då, så här, hur de är designade. De ska se så ja. jävla lustiga ut. Och de ska vara så lustiga. Och så ha Den där tjockisen har ramlat och kan inte komma upp. Ha Och så blir det så, det blir för mycket barnfilm till slut. Och jag känner så med så, så många så många Pixar-filmer som till exempel eh, Up. Inledningen mm. Up. Fy, mm. fan. Mm. Var så och, och, och så här oväntat. Man, var, man blev tagen ja. på sängen. Ett, det är väl ett av de best, bättre anslagen i, i ja för det första Disney-film men i film överhuvudtaget. Ja. Det skulle kunna Sätt vara en, en, en kort film helt på egen hand och vara ja. fantastisk. Mm. Men du, nu har vi gjort eh, sju filmer. Ja. Vi hade 19 innan, va? Så då gör vi fyra till. Då. då har vi kommit upp i 30. Så då har vi ett jämnt antal. Ja, men det, det, det, det, det, det blir Åli nu. Mm, ja. fan det är fyra. App. Sen kommer talande hundar, jag orkar inte. <laughs> ja. Okej, okay. Star Trek från Filken. 2009. Okej, okay, ja. Och Mr. and Mrs. Smith. Jag har inte sett Mr. and Mrs. Smith. Okay. Så då får det bli en annan film. Ja. Men in Black 3. Ja, det blir Star Trek. Det blir Star Trek. Uh, fy fan. Ja. Kul att samma kille har hand om både Star Trek och Star Wars. Det är jättebra. Mm. Mm. Sa. Mm. Alltså, Ettan första Sa som faktiskt är bra. Den är skitbra. Men den den går upp emot är One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ja, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Och den är, och är, den är inte så det... bra. Nej, men jag säger inte det för att vara pretentiös heller, utan den är bättre än så. Ja, alltså det är, mm. det är inte ens en tävling det här. Nej. Det är inte ens en tävling. Nej. Um, mm. nu, nu, nu håller vi med för mycket igen. Det här är så jävla tråkigt. Jag vet, jag vet. Är det här sista då? då? Nej, två till. Två till. The Born Ultimatum. Mm. Enemy of the State. Snälla, jag... du ta en jag... huvudsteg. Jävligt svag för bourne Nej, men snälla Ludde. Du kan ja, inte... Enemy de... State är jättebra. Nej, det är ju Jin Hackman och Will Smith, va? Ja. Ja, mm, nej. Ludde. Ludde. Du fick Indiana ja. Jones. Ja, vilken, vilken born var det? Ultimatum från 2007. Ja, men då kan jag gå med på det. Ja, bra. Mm. Det, var, det var, var, var inte det sista som Matt Damon på med i. Det var det näst sista kanske? Matt Damon. Matt Damon. Lite så Damon. I, i Mario Kart tänker jag. Varenda gång man väljer Daisy. Då skriker mm. hon. en Daisy! Var gång hon gör det. Varje gång hon skriver. Daisy! Hon skriker sitt namn hela tiden. Så tänker jag på ja. Matt Damon. Ja. Ja, då klickar jag henne med nu. Gör det. Och ja. nu är det alltså sista då? Nu är det sista. Skönhet-Nordjuret. Mm. Jag antar att det är Disney. Ja, det är från 91, så det är ju Disney mm. bara. Aliens. Mm. Alltså, jag vet mm. ju vad jag tänker ta och jag tror att det är ganska lätt att få det att gå med på det. Mm. Skönhet-Nordjuret är ju en, en hemsk berättelse egentligen. Jag måste, jag... Hela filmen baseras på syndromet. Ja. Det är ju en bullshit-historia. Mm. Och sen Men det är en väldigt bra film. När hon, när hon väl blir kär i honom, ja men då, då blir han vacker. Så då går ju hela poängen med att hon ser bort om hans utseende och förlorad. För hon blir belönad med att han men blir men hon vacker. Blir, hon blir förälskad i honom innan det. Jo, jo, men sen blir hon belönad med att han blir vacker. Ja, just, han skulle ju kunna lika, lika gärna vara... Shrek! Det var det Shrek gör ju det där mycket bättre i så fall. Ja. Jo. Mm. Mm. Ja, nej men alltså, det vore det, det väl konstigt att inte säga någonting annat än Aliens. Jag, jag tycker inte ens om Aliens. Jag tycker det är den sämsta bland de tre första då då. Fyran mm. är ju sämre där än ju. Ja. Men jag tycker trean är mycket bättre än tvåan. Mm. Men jo, Aliens. Ja. Och där du... har vi då 20 filmer. 30. Ja, uh, nej. Jo, vi hade 19 innan och nu har vi gjort 11. så nu har vi 30 filmer. Jaha. Uh -huh. mm. uh, och grejen är väl den, så, så som jag känner nu Tommy. Uh -huh. Att uh, vi tar en tillsittning med random filmer uh, framöver, var det lider. Och sen efter det så gör vi en liten revidering av våran uh, topp 20 vi har då. Uh, innan vi fortsätter ta in flera filmer Kan man så här göra så att man bara matchar De man har röstat på Absolut okay, uh, okay. Det kan man göra okay, okay. Men uh, det gör vi i ett uh, annat avsnitt Ja det gick ju bra det här också Tommy Även fast jag sitter på annan ort Jag blev inte störd av no någon tokig förskollärare Fast de sa det att de just... skulle göra det Ja, jag vet. De sa det innan vi spelade in. Jag, så jag är lite besviken. Step eh, up your game. Exakt. Anke och snygg Sara. De har inte gjort det de sa att de skulle göra. Mycket besviken. Ja. Eh, vad heter eh, Jag tycker att vi, vi rundar helt Sonika av. Eh, så hörs vi nästa vecka, Tommy. Ja. <här> ja. <här> <här> Adjective <laughs> pronoun <laughs> adverb <laughs> run on and on and on. Where my gerrens at <laughs> parenthetical uh. shit motherfucker ass tits cunt cock motherfucker shit ass tits motherfucker shit. Come on. fuck